Дивлячись на його роботи, тільки такі очі вміють по-справжньому глибоко любити і так само глибоко страждати. Майстерня виявилась просторою і світлою. Вже сутеніло. Але через дах, вкритий суцільним склом, проникало, здавалось, більше світла, ніж насправді. З тим світлом. Заходила в цю кімнату і ще щось більше, на перший погляд, неволовиме. «Каву, чай?» «Не вимушено без всякої запопадливості. Дякую, я коротко. Не буду займати ваш час, тож перейду одразу до справи». «Ваша воля», – здавалось, він готовий до всього. «Я бачу ваші роботи на виставці у Венеції». На мить він пожвавішав, але, взявши себе в руки, спокійно глянув у мій бік. «Що вас так зацікавило? Жінка? котра. Здавалось його і справді важко здивувати. «За цим візерунком на лоні я виняв з кишені вчетвер складений аркуш паперу. То, «Розумію, він уважно подивився на мене. Ви її знаєте?» «Ні, але хочу її знайти. Це вкрай важливо». Я розумію, ні найменшої насмішки. Вона не залишила мені свого телефону, але обіцяла прийти для ще однієї фотосесії. В неї чудове фотогенічне тіло. І я попередив, що не зможу багато заплатити, бо не знаю, чи вдасться зробити виставку, але вона запевнила, що їй все-таки потрібні гроші, то вона обов'язково прийде. Коли? Через два місяці. І він знову уважно подивився на мене. Якщо залишити номер свого телефону, я вам зателефоную. Буду вам дуже вдячний, що сказав я. Я бачив, що цей чоловік робить усе за покликом серця. Без вигоди без наперед прорахованої користі. Тепер таких людей мало. Це можуть бути або вкрай багаті, або вкрай щасливі люди. Ви щасливий? Не стримався я. Так, спокійно сказав чоловік, але перед тим, як стати щасливим, я став нещасним. Та це в минулому. І він припинив розмову. Дорогою додому я думав над його словами і запитував у себе, чи щасливий я сам, і не міг знайти відповіді. Та я знав, що досі не був нещасним. У мене з'явилось тривожне перечуття, що в словах художника захована істина. Недалеко від дому я зустрів жінку, яка продавала квіти, і, не роздумуючи, купив ціле відро тюльпанів, різних відтінків, від білого до темно-фіолетового. Ці квіти відображали стан моєї душі, сповнений запахів, кольорів, новизни і вагань. «Кохана, це я!» – стукаючи у двері сповістив я – я не любив дзвонити в дзвінок на дверях, бо він завжди раптово і несподівано виривався в цілковиту тишу дому, і дружина тоді здригалась від несподіванки. Вона теж відчинила їх, наче чекала. До мого превеликого розчарування на ній замість єдвабної сукенки був звичний домашній халат, якого вона, здається, ніколи й не знімала. Можливо, не встигла, все ще надіявся я. Зайшов на кухні, у жодних свічок, жодного натику на найменше свято. До спальні, сукні не було, коробки із взуттям також. Записки також ніде не бачив, наче мені все це наснилось. Тобі сподобалось плаття? Я б хотів аби ти одягла його сьогодні до вечері. Я привіз доброго сухого червоного вина. Тобі сподобається. Ти переодягнись, а я сам запалю свічки і щось приготую».